وَهُوَالَّذِيأَنشَأَجَنَّاتٍمَّعْرُوشَاتٍوَغَيْرَمَعْرُوشَاتٍوَالنَّخْلَوَالزَّرْعَمُخْتَلِفًاأُكُلُهُوَالزَّيْتُونَوَالرُّمَّانَوَالزَّيْتُونَوَالرُّمَّانُمُتَشَابِهًاوَغَيْرَمُتَشَابِهٍ kulu min thamarihi itha athmara waatu haqqahu yawma hasadih wa tusrifu innahu la yuhibbul musrifin na yeye ndiye aliyeziumba bustani zenye kutambaa juu ya chanja na zisiyotambaa na mitende na mimea yenye matunda mbalimbali mbali, na mizaituni na inayofanana na isiyoofanana uleni matunda yake inapozaa natoeni haki yake siku ya kuvuno kwake si wa wa thersha, Allah, wala msitumie kwa fujo hakika yeye hawapendi watumiao kwa fujo uaminal anami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullah wala tattabi'u khutuwati shaitaan innahu lakum aduwwun mubin na katika wanyama yeni wenye kubeba mizigo na kutoa matandiko Huleni katika alivyokuruzukuni Mwenyezi Mungu wala wa msifuate nyayo za shetani hakika yeye ni adui yenu dhahir. thamania azwaj ni dhanithnayn wa wa al-dakarayn harrama amil unthayni amma jtamalat alayhi arhamul unthayni nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin amkum za wanyama wa katika kondo na wawili katika mbuzi Sema je ameharimisha yote madume mawili au majike mawili au waliyomo matumboni mwa majike yote mawili niambie ni ambieni. kwa ilmu ikiwa nyinyi mnasema kweli uamin al-ibli ithnaini wa min ذَكَرَيْنِ حَرَمَ امْرَأَتَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ أم عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ Inna Allah la yahdi alqaum adh Na wawili katika ngamia na wawili katika ngombe Sema je ameharamisha yote madume mawili au majike mawili au waliyomo matumboni mwa yote majike au nyinyi wapo Mwenyezi Mungu ni haya basi ni nani dhalimu mkubwa kuliko yule alimzulia Mwenyezi Mungu uongo kwa ajili ya kuapoteza watu bila elimu hakika Mwenyezi Mungu hawahidi watu madhalimu Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Mwenyezi Mungu pekee yake ndiye aliyeumba bustani za matunda Ipo miti inayopandwa na kuegemezwa juu ya chanja na ipo isiyohitaji ya chanja na ameumba mitende na mimea mingine inayotoa matunda na kwa rangi na utamu na sura na harufu na mingineyo na ameumba mizaituni na makomamanga, yaani makudhumani yenye kushabihiana katika baadhi ya sifa zake na isiyo shabihiana ijapokuwa udongo huenda ukawa ule ule na yote ikawa inanyweshwa na maji yale yale basi kuleni matunda yake mkipenda na toeni sadaka yake yanapowiva na kuyachuma wala msifanye fujo katika kula mkajidhuru wenyewe na mkawadhuru mafakiri katika kuwanyima haki hakika Mwenyezi Mungu hawapendi watumiaao kwa fujo katika mwendo wao na vitendo vyao na Mwenyezi Mungu ameumba katika nyama hoa nao ningamia na ngombe na kondoo na mbuzi wale wanaobeba mizigo yenu na wale ambao katika sufiao na manyoya yao na nywele zao mnatoa matandiko na hiyo ni riski aliyokujalia alieni Mwenyezi Mungu basi kuleni alichokuhalalisheni Mwenyezi Mungu wala msimfuate sheitani na marafiki zake katika kuzua vya halali na haramu kama walivyokuwa wakifanya watu wa hakika sheitani hakutaki kheri, kwa sababu yeye ni adui yenu, mwenye uadui dhahir Mwenyezi Mungu ameumba katika kila namna ya mnyama hoa dume najike. jike hizo basi ni namna nane kondoo namna mbili mbuzi namna mbili ngamia na ngombe wametajwa katika aya inayofuata Ewe Muhammad waambie washirikina kukanya hayo walioharamisha nini sababu ya kuharimisha katika hawa kama mnavyodai ni kwa kuwa madume au kwa kuwa ni kuwa matumboni ya mama zao hayo hayawezi kuwa hivyo kwa sababu nyinyi hamkuharimisha watoto walio tumboni kabisa niambieni kwa mategemeo barabara ikiwa nyinyi mnasema kweli katika kuhalalisha na kuharimisha na Mwenyezi Mungu ameumba ngamia namna mbili dume na jike na ngombe namna mbili vile vile Ewe Muhammad waambie kwa kuwakanya nini sababu ya kuharimisha hao mlioharimisha kama mnavyodai ni kwa kuwa wao ni madume sivyo hivyo kwa sababu pengine mnahalalisha madume au ni kwa kuwa majike pia sio hivyo kwa sababu mnahalalisha majike wakati mwingine au kwa kuwa wana watoto matumboni mwao pia sio hivyo kwa sababu hamkuharimisha watoto walio matumboni daima Nanyi na mnadai kuwa kuharimisha huku kunatokana na Mwenyezi Mungu nyinyi mlikuwapo Mwenyezi Mungu alipokuharimisheni haya na mkamsikia makatazo yake kabisa hayo hayakuwa wacheni mlionayo kwani hiyo ni dhulma na hapana mwenye kudhulumu zaidi uliko mwenye kumzulia uongo mwenyezi Mungu akamnasibisha nayo mambo yasiotoka kwake wala hayanategemea tegemeo lolote la elimu la kutegemea bali huyo anataka potosha watu tu Mwenyezi Mungu hawawafikishi wenye kudhulumu wakihiyari nje ya upotovo